Western. This is Western. <laughs> Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 35 i últim de la temporada del tapasport de l'era independentista. Perdó, retallada. Període del qui paga descansa però el qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla! Tem just a sobre del Berguedà. Ara tan sols falta disparar l'àncora electromagnètica i començar baix Vaja, el que seria deixar-nos caure gairebé a plom. Sí, sí, aquí notareu com una espècie de déjà vu, com si el nostre cap s'ensaparés del nostre cos. Ens farà pensar que el cap ens toca el sostre, no patiu, cap problema, és tan sols una sensació. No heu anat mai a Port No ens ens com si pujéssiu a l'huracà Condor o bé al Shambhala. Però sense les pujades. Que sapigueu, doncs, que si heu de treure un petit vòmit... En el repòs de mitjali trobareu una bosseta, perquè molt tranquil·lament obrim i mirem de fer-la dins. Avui dissabte 15 de juny de 2013 són les 12:46 minuts amb una temperatura de 26 graus centígrads, amb una humitat del 34% i una pressió atmosfèrica de 1014.7 hectopascals. Benvinguts avui, com a casa, no s'hi està enlloc, pel 107.3 de la vostra FM! <fixi> Va, doncs, l'avantatge és que dura poc, és com un bon cafè, si mirem d'assaborir-lo podrem tranquil·lament conviure notant que el cap el tenim un parell de metres per sobre del nostre cos. Va, doncs, què? som -hi? Molt bé, ja està, què? No ha estat res, oi? Ja m'ho pensava, sou uns campions, que consti que no ho dubtava, si aguanteu aquest programa, aneu preparats, ho podeu aguantar tot, mireu, fora, ara sortiré i et guiaré, eh, ja home, sabeu què passa, que n'ha d'anar aprenent. Un moment, quedeu-vos en els vostres seients. No us aixiqueu encara. Ara tan sol surto jo. Ens queda fer les maniobres d'aparcament. A veure, ja, per no estarem res, eh. Tira enrere. Tira. Enrere. Val, bal. ja n'hi ha prou. Enrere, enrere, una mica més, una mica més. Va, home. Enrere, enrere! Val val, val, val, val, val! Val, val, un moment, ja n'hi ha prou, eh? ens <ríe> n'ho carregarem tot! Allà ja ve la policia! Ui, ju, ju, ju, ju, ju. Allà, ara, adreça! Jo, home, adressa, adreça! Ara tira endavant! Endavant! Un mica més! Un mica, mica més! Va, home, jo, home. Endavant! Tira, home! Un mica més! Un mica més! Val, val, val, val, val, val, val, val, prou, prou, prou, prou Endavant eh, ara, eh, Torna a adreçar torna A veure si ja ens en sortim eh? Tira una mica enrere Adreça, adreça, adreça vale, Ara, ara, ara, ara Enrere, enrere, una mica més enrere Ja, home, enrere, home Enrere, enrere, enrere va bé Va bé, va bé, prou Ui, prou Hasta les llantes ha sortit, eh Uf, ja està bé, així ja, ja pots treure les claus del contacte, Jaume? Eta, no sé si finals han sentit, eh? vindran eh? senyors i senyors, noies i nois, nenes i nens ara sí, mentre nosaltres expliquem a la policia els cops que hem anat donant i sort que no havies begut res, eh, Jaume ja podeu anar agafant totes les pertinences, passar per la quarta planta, on allà començarà el desembarcament, on davant l'alçada abandonarem la nau mitjançant una tirolina. Recordeu de portar el DNI a les mans per la gent d'aquí o bé el passaport per la gent de fora. O sigui, del planeta deixat de la mà de Déu. <fixi> Ara ja hem solucionat el tema amb la policia, oh. el que no solucionem és el del botonet de donar pas als, eh, ara. Ai, que relaxa. Per fi, relaxa, eh? estem en un lloc adequat, en el veu portú, nois. Jaume, el carnet de, bé, de nau, no sé on donar, però crec que... Carnet, de, de, carnet de, nau. de nau, carnet de nau. Quin carnet ja els has donat Jaume, si te l'estàs traient encara? Sí. I amb aquestes pinyes, no sé, no ten no tret cap punt? No, al final la policia ha sigut molt comprensiva. Hem vist que portava el carnet de nau. I portaves i... l'L a darrere, no? Sí. Ah, però amb l'L, eh? I amb la T de tapasports. No? <ríe> I amb l'L. I amb l'N de novato, no? <ríe> molt bé, molt, però aquí ara, eh? Després de deixar ja toquem a terra, el costat sí. del Rierol. Oh, que, que relaxat, no? Mm també també ves bé aquí, eh? S'estava molt bé al al. Si però aquí no també podem fer. Que avui és l'últim programa i que portem vermut. Mmm, ñam és veritat, estem celebrant, eh, amb bon Avui no portem oreo, avui portem patates. Avui portem productes de la terra, eh, amb botidet, patates de la terra. Mireu. Mireu, sembla que ens ha vingut a veure els de la Porta dels Somnis. Amb el seu aire lliure, respireu, respireu. A Agafem aire. Salutacions cordials! Una paraula, un gest i un marc reflex de, de tant de... Un moment, un moment. Abans del bàsquet maní hem de parlar una mica de futbol. La nit dels campions lluirà, Perdó, lluirà dimarts a l'Ammella de Marola. La delegació de Manresa de la Federació Catalana de Futbol organitza dimarts a partir de les 8 al Teatre de l'Ammella de Marola la nit dels campions del Bages, Berguedà i Cerdanya, en què seran guardonats els diferents equips d'aquestes comarques que aquesta temporada s'han classificat en primer lloc a les seves respectives respectives lligues, ja siguin primers equips o de futbol base. En total seran 24 els distinguts, entre futbol 22 i futbol sala 2, els quals rebran el seu trofeu acreditatiu. parlarem de darts perquè encara no hi ha lliga falten dos partits per acabar la lliga dels darts i eh, sí que la setmana que ve hi haurà el primer partit i eh, justificarà aquí el club d'arts de la xarxa el pub de la xarxa el seu últim partit de la temporada eh. mentre passa això aquest cap de setmana s'ha organitzat aquí a les instal·lacions de, del club d'arts de la xarxa eh, doncs una super liga darts i bèria eh. aquest, aquest torneig doncs està organitzat per la PDC. Qui són els de la PDC? Doncs molt fàcil. Els de la PDC són professional d'arts council, eh? eh? Fan una final entre 16 jugadors, 6 i ja estan assignats a dits per la PDC. Eh, diguem que eh, diguem que són com una mica de caps de sèrie. Són gent ja molt professional en els darts. Normalment no són d'aquí, eh? Bé, bueno, sí que hi ha algun d'aquí, el Carlitos eh, i algun més de Famoset que coneixem nosaltres. Doncs dos que estan ja assignats per jugar aquesta final. Tot aquests jugadors, val a dir, que cobren ja els seus diners, eh? Um, hi han deu classificatòries. Eh? Volten per tot, eh, per tot Espanya, eh? I península ibèrica, i, sí, península ibèrica, podríem dir. Hi ha una jornada a Gibraltar, hi ha una jornada a Portugal, hi ha una altra a Madrid, hi ha una altra a Andorra, hi ha una altra a Barcelona, concretament la de Barcelona. Juga aquí, a Porreig, aquí, al local del club d'Ars de Xarxa, al carrer d'Alzin, eh? Hi ha l'estació. Uh, també s'han jugat una altra Astúries, una altra Galícia, una altra Àvila, un altra Mallorca i una altra uh, Alacant. Doncs avui uh, aquest torneig, aquest gran torneig, començava uh, a partir de les 12 del migdia, aquí, com dèiem, al local del Club d'Arts La Xarxa. Hey, hey. Bé, doncs estàvem fent una mica de temps, estàvem parlant amb la gent de l'Embol que hi han arribat eh, les dues jugadores en concret del Femení del Berga que van guanyar eh, van quedar campiones d'Espanya oh, eh, el 74, una d'elles diu Carme Buixader Carreres i Montse Sant Andreu Soler també ha vingut la, la presidenta la Laura i l'entrenador actual del masculí el Quico eh, que sempre ja parlem amb ell eh, nosaltres anem a repassar abans de l'envol, abans de començar a parlar d'una mica d'envol, perquè també vindrà l'enginyer de Volkswagen, eh, que estan fent el campionat de, de, del món eh, doncs vindrà aquí a l'estudi també com ho quebrem, suposo que el Volkswagen el deixarà baix <ríe> eh, doncs això, el Gironella vol guanyar la sisena Copa Catalunya davant dels Centelles però què us sembla si si ho, si ho endrecem una mica eh, i posem la música que toca com cada setmana oi? Eh? Primer parlarem del, doncs del Gironella, que vol guanyar la sisena Copa Catalunya davant dels Centelles al Gironella, futbol sala femení. Eh? Els dos equips catalans que han jugat aquesta temporada a divisió d'honor, el Gironella i els Centelles, tot i que han guanyat. Ai, enguany ha baixat. Els Centelles disputen demà al migdia a partir de la 1 a la final de la Copa Catalunya Femenina de Vil a Vilanova i la Geltrú. Les Gironellancas tenen l'oportunitat de sumar la seva sisena Copa Catalunya al seu palmarès. Per arribar a aquesta final, el Gironella es va desfer del Rubí a les semifinals a la tanda de penals després d'empatar a dos gols. Els Centelles, per la seva part, va vèncer les Corts, també als penals després d'una igualada a un gol. A la Lliga, els resultats dels enfrontaments entre el Gironella i el Centelles ...van ser d'empat a un gol a l'Osona... ...i Clara, victòria local al Berguedà per 4 a 0. Ara, Jaume... ...Jaume... ...digues... ...bon dia... ...bon dia... Um, ...escolta, I tenim... ...aquí les campiones de handball, bon dia... Eh, la Mariona està presentant, eh? Nosaltres parlarem primer amb el Jaume i parlarem de la gent de que haurem de fer agenda del futbol sala eh, per deixar coses ja tancades, perquè si no, no, no sé com arreglarem. no arreglarem. Tenim -ho un partit, tenim un partit que jugarà aquesta setmana, l'última en concret. Tercera femenina, grup 2, trentena jornada, oh, ai, perdó, i última, eh? Futbol sala Sabadell C i el futbol sala Trens Cacerra. El camp on jugarà aquest partit? El Institut Municipal Can Balsanys. I l'àrbitre? Oriol Quirsa Petit. Eh, doncs acabarà la cinquena posició al futbol salatrans Cacerres. Una molt bona temporada la realitzada pel futbol Transca Cacerres. Aquest partit jugarà precisament avui a partir de dos quarts de cinc... I a repassar les classificacions dels masculins, que ja van acabar la setmana passada. Eh? Uh, segona divisió territorial, grup 2, uh, 26a... Bueno, va acabar la 26a jornada. Uh, amb, un, amb, una, amb una classificació, Jaume, que va guanyar? l'Escola Futbol Barberà de Lucía. No? Quants punts? Amb 59. 59 punts. El segon que va quedar? A l'Escola de Futbol. Moncada... Ai, sí, que se'm queden retallats. Amb 56 punts, 3 puntets menys. Tercer, la tercera posició hi trobem, perquè, el... perquè recordem que els dos primers, aquests que hem dit, l'Escola Barberà de Lucía i l'Escola de Moncada, ells dos, aquests dos equips pugen de categoria, jugaran la primera divisió territorial. El tercer equip, el, el tercer equip, Jaume? la Selecian, Sabadell, Club de Futbol. Quants punts? 48. 48, ella va acabar tercer i ell jugarà la promoció. Teníem un equip a la, a la Berguedà, que va acabar, Jaume? Nové. Ell és la... La Pobla de Lillet Club de Futbol Sal·a. Amb quants punts? 29. 29 punts per la Pobla de Lillet, també una gran temporada. Jugarà aquest any, bueno, perdó, la temporada que ve, una altra vegada a la segona divisió territorial. Mm -hmm. Anem a repassar la primera divisió territorial grup 4, Jaume. Uh, amb una classificació que es van portar al primer lloc. El Abrera Club Esportiu. El primer amb 63 punts. Exactament. El segon? El Sant Esteve, Sarrovires Futbol Sala. Amb 55 punts. 55 punts, tots dos. Només n'hi dos, direm aquests dos, perquè són els únics que pugen. Els altres ni promocionen ni fan res. Només dos que pugen directe. Uh, hi han dos equips del Berguedà. Representants del Berguedà, quin és el primer, el que va quedar millor classificat? El primer. Futbol sala PS Imaginé que Que va quedar, en quina posició? Vuitè. Quants punts? T 30. 30 punts pel PS Imaginé Cacerres, una gran temporada. I l'altre equip, del Berguedà? El club futbol sala Ciutat de Berga. Que mal malauradament, en quants punts? Va quedar... 13 amb 14 punts. Que malauradament, el Club Futbol Sala de Ciutat de Berga deixarà aquesta categoria per baixar i anirà per a parar la Segona Divisió Territorial. I per tancar ja el futbol sala per aquesta temporada jaume preferent catalana grup 3, 25a jornada. Bueno, va acabar la 25a jornada amb un equip que va liderar el campionat que és el Natació Sabadell B. En quants punts? 71. El segon classificat va ser... El castellà. Pupol Sala. En quants punts? 52. Tots dos també pugen directes. No hi ha cap equip que promocionin aquesta categoria. Però tenim un equip també, un representant del Berguedà, que és... El Beganés. El Beganés, que va acabar... Vuitè, amb 33 punts. I seguirà, continuarà un any més, a preferent catalana.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 Bé, doncs, és hora aprofitar la cançoneta i agafar aire, perquè anem a parlar d'en Vol. Parlarem d'en com dèiem abans, eh, que ja hem fet una mica de presentació amb la Carme Buixader Carreras. Carme, bon dia. Bon dia. I la Montse Sant Andreu Soler, bon dia. No se sent, no se sent, eh. Bon dia. Mmm. Uh, Mariona, a veure si pots uh, solucionar aquest tema. Hola. Tu sí que ets sent. La, amb la Montse no se la sent. Uh, agafeu dos micros amb un... Ah, aquí, exacte. Acosteu-se, acosteu-se, sí, sí. uh, sense, bon sense arribar les mans. Bon dia, uh, Montse. Laura, bon dia. Hola, bon dia. La presidenta de l'envolverga, eh? Sí, sí. Que, vaja, t'estic que has agafat, eh? Sí, sí, m'han deixat una bona feina. Malauradament, eh? Vaja. Uh, i el Quico, hi ha un, uh, un senyor que tenim sempre aquí, uh, habitualment al programa, eh, que ens explica com està anant sempre el handbol. Quico, bon dia. Hola, bon dia. Com està anant el handball? Bueno, d'aquella manera. D'aquella manera. De... Aquest any no bé, ja ho sé. <laughs> saltat la categoria. I... Oh, bueno, bueno, però sí, exacte, sí que ho sé. Però sé sí que també, escolta, també s'ha millorat per una altra banda, eh? Bueno, per una altra banda estem millorant perquè tenim, bueno, canalla, estem enxegant coses noves que ara t'explicaran. Uh -huh. i bueno, això és una bona senyal però molt bé, ja que hem convidat aquestes, ara ja són dones en aquells moments devien ser, eh, com, com éreu, nenes? noies? com s'ho tractava llavors aquells anys? home, érem nenes perquè suposo que per l'edat encara ho érem però eh, vam començar amb 12 o 13 anys i vam acabar amb 17 18, o sigui que estava entre un lloc oh, i l'altre el canvi, eh? sí i, i, I què va representar pel Verga guanyar aquell títol en aquella època? que recordeu? Bé, doncs ho recordem amb molta il·lusió, ens ho havíem passat molt bé. Uh, érem, érem les segones, el segon equip de noies que hi havia Berga. i nosaltres ja gairebé vam acabar, bé, bueno, sí, vam acabar nosaltres amb el de les noies i bueno El segon equip de Berga que et refereixes, que havia un sènior i vosaltres... No, no, no hi havia, hi havia hagut primer un equip de noies que havíem plegat i després vam entrar nosaltres uh -huh. sí. I, i què, us van, què us van donar pel tema del... perquè la lliga la lliga on la jugàveu? La lliga la jugàvem aquí a la província de Barcelona. La lliga jugava aquí a la província de Barcelona Sí, sí, sí I, llavors... I què ho fa? Sí. Com? Què ho fa? Que, que, que guanyéssiu el, el campionat de... Sí. D'Espanya, sí. bueno, perquè llavors ens van, van convocar uns campionats uh -huh. eh, de provincials, de tota Espanya, de totes les províncies, i vam anar-hi, I, i vam i anar a Alacant. A Alacant jugava, sí, molt bé. guanyar nosaltres aquí, tots els partits, i llavors ens van convocar nosaltres. I la final? I la final la vam fer Alacant. Alacant, contra sí. qui va ser l'equip? Contra el Saragossa. Ah, el Saragossa en aquells sí, moments, eh? Sí, sí, contra el Saragossa, en pròrroga, perquè havíem quedat empatades, i es va fer una pròrroga, i llavors amb la pròrroga vam guanyar nosaltres. Perquè jo he vist alguna foto, massa semblat per alguna foto, i, i si no mm. recordo malament, quina era l'indumentària del Berga femení? Ah. Anavem Juvenil. amb fandilletes. Sí. fandilletes anàveu? Sí, sí. sí, i quan ens veien arribar es pensaven que se'ns menjarien i normalment era al revés perquè tots els partits que havíem fet de, les, de la fase provincial els acabàvem en pallissa o sigui, acabàvem els partits amb 35 a 2 28 a 4 és a dir quan vam començar a anar per aquí a la província clar, ens veien amb les faldilles elles ja anaven amb pantalons curts i nosaltres teníem Bé, jo em sembla que teníem un... algunes que eren molt bones i això, doncs, ens va fer arribar lluny. Ara, en aquell temps, no recordo, però en aquell temps, jo sembla que hi havia, hi havia un problema, no?, de, de d'estapa, en aquest sentit. No, no hi havia tisorara, tisorada? No, no, perquè amb el, amb el tenis sé que van ficar aquelles fandilles, jo, sí. bueno, jo no sé de quin any, més o menys, estic parlant de l'anterior encara, potser, el Home. vostre. Però sé que van ficar amb les jugadores de tenis unes fandilles fins aquí. I veig que les fotos, dic, carai, anàveu molt... no. Les faldilles eren cortes, a eren sota curtes, anàvem eh? amb, amb uns pantalons curts, amb uns shorts, uh -huh. el que passa que no se'ns va plantejar mai el, el fet de treure'ns les faldilles i fins i tot quan vam arribar a Alacant anàvem amb les faldilles. Inclús la gent no sentíeu cap tipus de... Mm, que us molestés? Sí. Home, molestar no, però sí que feien comentaris, sí. eh? Sí, mira esta, la rubia! Mira el número sí, 4! <laughs> Era, érem les úniques que portàvem fandilles. Ah, érem les úniques del, sí, sí, del campionat? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí les úniques. I tant. Sí, sí, unes fandilletes com ah, aquestes que diu... Totes boques badades, totes boques badades allà. Vol ah. ah, bé. Uh, I Laura, uh, doncs com dèiem... Què diu? Mariona està anada, eh? Uh, Laura, doncs uh, la presidenta, uh, què, com ho veus? Ens sortirem? Bueno, estem, estem intentant fer coses. Estem intentant fer coses noves i bueno, jo crec que sí que ens en sortirem Després de la propera secció ara segurament que parlarem una mica de motor amb aquests nois que, tenim, eh? que, que han arribat del motor i després de la propera secció parlarem una mica més de les, de les activitats que estan pendentes per fer vale. i també doncs, de, de l'embol masculí que parlarà el Kiko, eh? perquè Quico Quico, tenim alguna baixa? Tenim algú, algun canvi eh, preparat pel masculí? No, al principi no Però potser torno un parell de jugadors que ja havien jugat amb nosaltres que aquest any jugaven a Gramunt i volen vindre a jugar una altra vegada a nosaltres, potser doncs ja farem un parell d'incorporacions noves, però la base és la mateixa aquest any. Esperem que sense tantes lesions. Molt bé. L'astre, l'astre ja tu. A quina categoria jugarem l'any que ve? Ah, l'any que ve la tercera. Tercera divisió. A L'última. última, ah, l última. Ah, l última. La, bé. La no és, és igual. És igual, nosaltres aquí. Nosaltres ja. nos estrem aquí i lluitarem junt amb els de l'envolverga perquè sempre, sempre, des del començament del programa, que ens han tingut una deferència en aquest programa, per tant, nosaltres també estarem aquí per parlar-ne d'handbol. Moltes gràcies a la gent de l'en Bol, eh? però no marxeu, perquè després hi ha més cosetes. Ara canviarem de, de tema eh? i anem a repassar això. Albert, Albert... Bon dia, bon dia, molt bon, bon dia, dia tothom. Dia. Jaume, després de que el Jaume hagi quasi aterroritzat l'estudi, començarem aquesta secció d'avui, eh, en la que tenim doncs, una invitat sorpresa. Ens fa moltíssima il·lusió, eh? Tenim el Jordi Riba, que parlarem ara d'aquí un estonet també. Però abans d'això, doncs, fem un mini repàs que va passar la setmana passada. Recordem, per exemple, en Fórmula 1, eh, el circuit de Montreal, tercera victòria de Sebastián Vettel, per davant de Fernando Alonso i de Luis Hamilton. La cursa va ser doncs, poc dibuixada, Betel va fer el que més sap que és sortir davant i córrer i que ningú l'otrapi, a partir d'aquí doncs, el més destacat podem dir que va ser la remuntada de Fernando Alonso que va sortir des de la sisena posició. Al Mundial de Pilots l'alemany s'escapa en 132 punts, per davant d'Alonso amb 96 i és Räikkönen ara amb 88 el tercer classificat eh, ha baixat una posició, recordem que era segon fins ara. Marques, Red Bull, es destaca amb 201 punts, Ferrari és segona amb 145 i Mercedes tercer amb 134. Eh, destacaríem doncs, que Raikkonen ha igualat a Schumacher en 24 carreres seguides sumant punts, cosa que fins ara, eh, si en sumo una serà el rècord absolut, eh, Jordi? Fins ara. Eh, la pròxima cursa serà el Gran Premi de Gran Bretanya el 30 de juny. I amb Superbikes eh, també destacaríem que al circuit de Portimau les dues mangas, per exemple la primera manga, la va en Marco Melandri, eh, per davant de Sivan Gintoli, i Tom Sykes, novena posició per Carles Xeca, el pilot de Sant Fuitós de Bages, i la segona manga va ser per Eugeni Laberti, per davant de Sivan Gintoli i Jonathan Rea. En aquesta segona manga Carles Checa va ser 6è la classificació d'aquest campionat, Sivan Gintoli és líder amb 213 punts, segon Tom Sykes amb 185 i Eugeni Laberti és tercer, amb 174, eh, cal dir doncs que el Carles Xeca està molt i molt i molt enrere, sense cap possibilitat de lluitar per, per aquest campionat. I amb actualitat a casa nostra, doncs, eh, dius que demà, per exemple, a Prats de Lluçanyés acull la cinquena prova del campionat social de, del Berguedà, de Trial, d'aquest any 2013, és una prova oberta a tothom que tingui llicència social catalana homologada i que, bueno, els horaris, les inscripcions, per exemple, seran eh, inscripcions i esmorzar, eh? perquè aquí sempre es va inscriure i esmorzar en aquestes curses, eh?, de les 8.45 a les 9.45 i la prova començarà de les 9.45 a les 2. I també eh, aquest cap de setmana, concretament avui hi ha entrenaments aquí al circuit d'Ulbán, el campionat de Catalunya de motocross en les categories petites eh, s'acaba. S'acaba i s'acaba en el circuit de casa, el circuit d'Ulbán. Eh, és una cita doncs que també eh, collirà i serà puntuable pel campionat d'Espanya, la categoria de 50 centímetres cúbics en aquesta darrera prova dues categories amb el campió ja decidit després del passat, gran, després del passat cap de setmana a Salomó, Gervasi Canyes eh, es va assegurar el títol a MX 85 juvenil i Eric Tomàs a MX 65 amb el títol d'aquests dos campionatges resolts doncs, l'interès d'aquesta prova d'aquí al Berguedà se centra i estarà centrada evidentment en la pugna entre Marc Sanz i Similvac del motoclub Baix-Bergadà i que desitgem moltíssima sort des d'aquí pel títol d'MX 125 dos temps. La disputa que patronitzaran Silver Gómez i Albert Girona per guanyar el campionat d'MX 85 cadet i el desenllaç de la categoria dels més petits amb Ferran Ferrer, Pau Magria i Víctor Puig amb opcions de títols també estarà doncs, interessant. Interessant serà aquesta, com us dic, que tanca el campionat i encara hi ha alguns dels títols per, per decidir-se. Les dues de mx 50 també punturan en aquesta ocasió pel campionat espanyol de la categoria convocat a, a tres proves i aquesta, aquesta d'aquí és la segona, en quedarà una doncs que a primera hora del matí és passar les verificacions, eh, es farà el verifing per començar els entrenaments al voltant de les 9 fins a dos quarts d'11 i a partir de les 11 doncs, se salvan les, les diferents curses d'aquesta d'aquesta cursa d'Ulvan eh, doncs ja us sabeu demà, si voleu anar a Ulvan a veure motos, podeu anar i a la segona secció únicament només parlarem del trial d'Andorra, el campionat del món i del gran premi de d'aprel de Catalunya de motociclisme. De moment s'estan disputant els entrenaments oficials de moto 3 i a la segona secció, evidentment, també parlem molt Jordi, eh, enginyer de test de l'equip Volkswagen Motorsport Mundial de Rallis i, i acabarem de, de, de definir aquesta garella de, de moto 3. Què m'estàs dient, Albert? Que ja s'ha acabat la primera secció? Ja s'ha acabat. No em vols dir res més? No, no, la segona serà molt llarga, tranquil. Ah, sí? La segona sí. serà molt llarga? La segona serà llarga. Pues, dit, doncs, m'ho veu, continuarem amb l'agenda de l'Embol. Eh, parlarem, doncs, d'aquest campionat d'Espanya, que ens fa molta gràcia, que, que quan ens ho va dir el Quico vam pensar, vam pensar això no pot ser, i, no, i ningú sabia res. Quico, Pana. és veritat això, no? Home, ja t'ho comentar. Que era una cosa que no es parlava mai, i que es tenia que parlar. Perquè no es parlava mai, perquè és que de 74, qui tenia llavors papers d'això? Bueno, el que passa, no, el que passa que imagino que a l'esport és molt masclista, costava reconèixer que la millor fita l'havien fet unes dones. Oh. I la gent no volia parlar d'això, que tu vés comentar. Sí. Parla molt, que vam puja a segona nacional, que això, que l'altre, però ningú parlava que les noies van ser campiones d'Espanya, que és una fita molt, molt gran, evidentment. Ahà, uh -huh. molt bé. És molt gran, això. Uh, bueno, i les noies, doncs molt contentes. Uh, uh, quants equips hi devien haver, quants partits deviu jugar en aquella temporada? Uh, partits? No sé, però suposo que, jo no recordo massa bé, però cada setmana anàvem a jugar a algun lloc o altre. De fet, anàvem a entrenar un parell de vegades a la setmana i partits cada setmana n'hi havia. Llavors, quan ja vam arribar a aquesta fase, diguéssim, de classificar-nos per la fase final també, eh, jo recordo doncs, cada setmana el dissabte ens agafaven amb, amb un autocar i cap allà on toqués quasi, que si era Badalona, que si era de vegades havia, jo recordo que havíem anat a Esplugues eh, Granollers eh, als voltants de Barcelona això era el més lluny que anàvem perquè és clar, com que era fase provincial i una vegada vam quedar doncs, classificades en primeres va ser quan ens vam passar Uh, una setmana pràcticament uh, a la aquesta fase final de, dels Campeonats d'Espanya. Molt bé, que ja veu haver de fer passar unes certes eliminatòries per sí, arribar sí. a la final i guanyar sí, el Saragossa. Sí, eh? aquí uh, uh, l'any passat, quan vam fer doncs, la festa de l'Embol, ens van fer una espècie de recordatori i ens van donar com un llibret on hi havia tots els dies els, els partits uh -huh. que hi havia, perquè és clar. això no era només amb vol, hi havia altres esports però hi havia tots els, el calendari, diguéssim, els horaris i els partits que es feien cada dia, la, els resultats I llavors aquí, doncs si vem ser una setmana, fèiem un partit cada dia, llavors hi van haver unes semifinals i la final llavors hi els resultats aquí i això doncs, home, ens va agradar molt l'any passat jo de fet encara ho, ho tinc a casa ho tenia però sense, diguéssim, arxivar i llavors ja tenim l'acte de la final diguéssim, tenim l'acte del partit final eh, on es veuen, doncs, ens veiem doncs, les jugadores les i amonestacions, eh, en aquells moments amonestacions mm. no n'hi havia ah, no? no jo no, és a dir, el meu record, eh, Carme? No. No hi havia en el joc de l'envol amonestacions. O sigui, el, suposo que, que després hi va, haver, hi va haver canvis en la, en la normativa, diguéssim. T'expulsaven, sí. Expulsaven, sí. sí però amonestacions... Sí. Ah, t'expulsaven no directe. Hi, hi havia ah. dos ah. minuts, sí. cinc minuts i al carrer. Ah, exacte. Sí. Ah, sí? Sí, sí, bueno, el carrer, el carrer ara és el que anava a dir. El carrer, carrer s'ho sucava sempre, no? Sí, bueno, bueno o no? Bé, hi havia bueno, pavellons, sí. eh, però sí, eh, jo recordo haver jugat al eh, el carrer, diguéssim, de fora, exterior, o pavellons tancats, això sí. Però allà l'Alacant era un pavelló on tant hi jugaven eh, els, els equips de primera divisió. Calpissa. El, això, el, el Calpissa. Això, uh -huh. el Calpissa, i tant. El Calpissa, d'Alacant, que havia sigut un dels Calpira equips bons. Sí. Exacte. Atreia, atreia gent, llavors, a la final hi havia gent? A... Sí. sí, sí, sí, sí. I tant que hi havia gent, sí. Com... Estava plaer, sí, sí uh, qui, qui, doncs qui... Aquí el, el, el pavelló de Berga sí. eh, si no recordo malament de del que m'han dit eh, es feia pagar entrada per veure jugar els sèniors Pot ser sí. sí, sí, el que passa és que és clar nosaltres això ja com que érem ja de l'equip no pagàvem però sí, sí, segurament hi havia sí, sí, recordo que hi havia una entrada que hi havia algú que cobrava Però llavors, llavors aquests viatges allà a Lacan, eh Devia ser una odisseia, no? En aquella època o no? Bé, hi vam anar i ens ho vam pagar tot, eh? Tot, tot, tot. A més en, a mig hotels, curs. Sí, era a ara el maig. <laughs> És a dir, una setmana sí. de festa, mentre els altres estaven a l'escola, en aquells moments a l'escola, perquè uh -huh. encara érem escolars, sí. eh, això va ser per nosaltres, bé, una festa. Sí. ja veus, tot el, tot el, era tota la setmana has dit? Sí, tota jo, la setmana sí, sí, va, ser tota, tota va ser el 10 de maig el 10 del maig del 75 i tota aquella setmana sí, sí molt bé, mm, bé. què -qu va ser el resultat final de la final? és per veure més o menys el, el, el candidat de gols que es feien mira, el primer temps vam quedar 7-9 a 9 a favor nostra. I el... llavors vam empatar, vem acabar el partit empatant 16-16, uh -huh. i llavors es va fer a la pròrroga i vam quedar 16-17. Molt bé. La pròrroga de quant durava? La pròrroga era de 3 minuts i, cada part. 5 minuts i mig cada part. 3 minuts i mig cada ah, part? 3, 3 minuts i mig. 3 minuts i mig? Sí, suposo que sí. Sí, el que passa que... Clar, uh ara potser sí que són, o després va venir a si minuts, però fins i tot a l'acte ho posa. Diu uh, textualment, eh? El partido finalizó en su tiempo legal, uh, reglamentario, con empate a 14 tantos, por lo que tuvo que jugarse una prórroga de 3 minutos y medio cada uno, sin descanso. Ahá. Uh -huh. De, el qual terminó con el resultat de 16-17 favorable a l'equipo de Barcelona això era l'acte del partit o sigui el que va posar l'àrbitre molt bé, molt sí, bé sí. i quina alegria no? llavors Oi, Oi, sí. sí. a més va ser jo, jo recordo <laughs> després de tants anys que la portera la Manoli va parar un penal a l'últim al final, o sigui estàvem empatades i ens van pitar un penal en contra nostra. La portera el va parar. Mare de Déu. Ah, això va ser l'emoció del... La de Manoli, la... la Manoli, qui dalt? La Manoli va ser... És que era una molt bona portera. Sí? Sí. Doncs sí. eh? sí, sí. eh? pues no ho veiguis. Són ara, amb dos quarts en punt, farem la segona part de la publicitat, eh, per recollir uns quants dinerets. Eh? Prepararem la guardiola. I, tot seguit, repartir, parlarem més, més coses de Malambol, Verga, i també doncs, amb la gent del motor. Fins ara mateix... Joeria Maite, des de Verde... Oh, però si no es fa res, aquest ja l'hem passat abans. El farem farem uns altres, avui, ara. Residència Sard, Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat... Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Fira Mercat a Porreig Tots els segons diumenges de mes Fira Mercat a Porreig als carrers Llobregat i Major Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC la Unió de Botigues i Comercians de Porreig Esteu a la sintonia de Rata i Porreig emissora municipal El 107.3 de la l'EPMA la primera emissora del Berguedà. M alegria, que és festa major, eh? Escolta, estàvem allà aliats, allà dintre, parlant amb la gent de la MOL, parlant amb els del motor, i ara el que farem, hem quedat amb l'Albert, que fegui una mica de presentació amb el... amb en Pau Riba. Ai, en Pau Riba. Ai, va! <laughs> amb en Jordi Riba. Sí. No m'has sentit, eh? Que no, Jordi, que no m'has sentit. Menys mal. Bueno, també és una persona. també és un privilegi que et diguin això Una també, celebrity, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, la veritat és que sí. Mario no em els cascos menjant patades. Ara sí. Bueno. Eh, doncs com us diguem, estem molt contents avui de poder tenir aquí a l'estudi i tancam temporada el Jordi Riva, un bergardà que està voltant pel món, pel món i és eh, evidentment li agraden molt els cotxes, eh, igual que un servidor hem estat algunes batalles junts, eh, ara ja ens havíem portat una mica, però ell s'ha espavilat, s'ha espavilat molt i, i n'ha tret profit dels de seus coneixements i el tenim doncs voltant pel món en el Mundial de Ratllis. El tenim ficat d'enginyer, eh, enginyer de testa, a l'equip Volkswagen Motorsport, que actualment, actualment lidera el campionat del món de ratllis en el seu primer any i que bueno, el tenim aquí perquè ens explica una miqueta com, com a ser, com, a, com va entrar, com ha anat i com creu que anirà d'aquí a, a acabar la temporada. Jordi, molt bon dia. Molt bon dia. Hem de dir, el Jordi és de Gironella, i eh, però com diem estàs gairebé gran part de l'any voltant, no Jordi, ara ja? Bueno, jo prefereixo pensar que estic entre a Hanover i Gironella i a la resta del món. I la resta del món, eh? En els alemanys t'agrada pensar que estic sempre allà dalt, però bé, bueno, no, no és sempre, sempre així. La teva, diguem que la teva residència bàsicament més actual és, és a Hannover. Sí, exacte, és a la base de l'equip on hem de tornar sempre, o quasi sempre, després de test després de ràlis. Molt no bé. Enginyer de test, què vol dir això per molts dels oients que, que ens escolten, en Jordi, i diem enginyer de test, mm -hmm. què és enginyer de test? Bueno, és el que d'alguna manera gestiona tot el marron d'una manera de el desenvolup desenvolupament del cotxe, el que fan els diferents departaments, ja sigui motor, transmissions, xassis, posar-ho en el cotxe de test i avaluar a veure com funciona, si funciona bé, si funciona no tan bé, i a veure si és vàlid per anar al següent rally. No? Llavors, també, per altra banda, Uh, L'any passat va ser un any de test sense fer ral·lis, oficialment. Uh, llavors era només desenvolupament del cotxe. Mentre que aquest any, quan anem de test, anem de test en els llocs on correrem i llavors ja intentem, per una banda, millorar el cotxe a veure que no es trenqui el que s'ha trencat últimament i, per altra banda, adaptar-lo a les condicions que ens trobarem allà. Llavors es tracta d'afinar-lo uh, pràcticament trobant el, el setup, la configuració que muntarem en el, el ral·li. Corregues eh? una mica el treball. Eh, doncs que fan els, els de la Fórmula 1 que el fan en 3 dies, però evidentment un, un ratll doncs, comporta molt més desgas per mecàniques, com per exemple el ratll Acròpolis devia ser d'orillo, un, un ratll sí. com l'Acròpolis doncs, fer uns testos a l'alçada sí. devien ser, és una bona prova pel cotxe. Sí, és una bona prova pel cotxe i sobretot per les assistències no? l'assistència potser és un punt en què no hi ha, hi ha televisió però no s'acaba veient massa, però realment amb 20 40 45 minuts s'acaba fent el cotxe nou perquè arriba, bueno, arriba justet a vegades Jordi, com, com se't va presentar l'ocasió d'entrar a l'equip Volkswagen? Bé, bueno, jo vaig estar 7 anys a, a Seattle Sport uh -huh. llavors quan Volkswagen va començar el projecte mundial de ral·lies, que ells venien de fer el Dakar i bueno, se'ls presentava una nova aventura i per fer les primeres unitats, la primera unitat de test i presentació en el Motor Show de Ginebra, van demanar ajuda a SEAT Sport, no? i a partir d'aquí hi va haver un, un contacte amb ells. Jo llavors estava fora de SEAT Sport, però no, com coneixen, sabien que a mi m'agradava el món del ral·lis, i bueno, em van dir, si t'interessa, et un contacte amb ells, de cara, a, bueno, si, si us podeu entendre, i bueno, van anar una mica així. No? Em van agafar doncs, pel coneixement que tenien a l'anàlisi de, de dades, del, les centraletes d'adquisició que, que graven el cotxe i de cara complementar-ho perquè bueno, quan, fas test, una, quan fas test o quan corres una part molt important és l'opinió del pilot a veure com es troba a gust amb el cotxe, el ràpid que pot anar però hi ha una altra part que a vegades eh, et complementa la informació que és el que grava el cotxe no? la, la graves acceleracions, velocitats una, una sèrie de paràmetres que t'ajuden a tenir una idea de, de com ha funcionat allò no? llavors clar ells venien de fer el Dakar i no tenien ningú que, perquè en el Dakar avui és es trenca, no es trenca, el cotxe arriba, el cotxe no arriba i a quina hora arriba i ja està. No, sí. no hi ha gaire rendiment. Eh? Ja, és diferent, sí. I aquí, quan ja sabia anar a buscar una mica de rendiment, doncs bueno, van decidir buscar algú i bueno, em, van, em van buscar a mi. Molt bé. per tant, diguem que l'ocasió et surt de treballar set esport Sport, amb el Seat, el Córdova o el Rally Car, vas estar? No, amb els Leons. Amb els Leons, el de la Copa Super... El... No, no, amb el Mundial de Turismes. Ah, Mundial de Turismes del... mm -hmm. de Seat. Sí, exacte. I a partir d'aquí vas establir un contacte amb mm -hmm. els Vague, i vas casa i... Mm -hmm. I l'any passat va ser el primer any? L'any passat va vas ser estar treballant test, ja? Sí, sí, sí, des del principi, és els primers testos. I a peu estar preparant el cotxe durant molt temps? Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. en el Mundillo potser es va crear una mica com de, de que érem uns exagerats, no? Vam fer 20.000 quilòmetres de test. Sí, sí, però que teniu els deia... resultats, eh? Exacte, en aquell moment tothom semblava, uita, aquests alemanys que van aquí amb el sí. i uita'ls com van. El passa <laughs> és que, clar, des del primer rally hem sigut competitius. Sí, sí, correcte. Ha ah, valgut la raig. pena. Uh, has treballat amb Carlos Sainz? Mm. I què tal, Carlos Sainz? Bé, bé, bé. bé. És, una, bona, bé. és un, una persona agradable. Eh, sí, és una persona és que, que potser la, la fama el precedeix, a vegades és bona, a no tant, però sí, realment és, és una persona que des bueno, de primera del matí ja empenta tot i que ja té una edat, eh, des de primera hora del matí. continua. Continua, continua. <ríe> continua i empantant, i, bueno, eh? Sí, sí, sí. El, el, el, el fet de que hagi conduït molts cotxes diferents li dona un feeling que els pilots més joves no, no tenen, no? I a l'hora de posar a punt el cotxe ens va ser una part important. I és exigent? sí. És molt exigent. Sí, per tant, teniu sí, sí, un contacte sí, sí. directe en quant a... Sí, eh, bueno, diguem que si des de l'últim test no havies millorat segons quines coses, doncs no li feia fadant, gaire gràcia. Sí, sí, sí, sí, bueno, sí, sí. Eh, I això que no és com a pilot, sinó que és com a provador, però aquí tens sí, la, sí. la demostració. arribeu a Monte Carlo, uh -huh. un ratll doncs, atípic uh -huh. i, i un èxit, perquè només sí, hi havia... Sí, sí, sí. Bé, bueno, és que hi ha dos Sebastians, estem parlant, sí, sí, eh? sí, sí, el Sebastián primer el i el Sebastián segon. I el segon, nosaltres tenim el segon. Basta jo el segon, però bé... Bueno, Tu creus que pot marcar un abans o un després també, igual que Sebastián Web, o són molts anys els de Sebastián Web? Sí, home, jo crec que si sí, té, té les mateixes qualitats, pràcticament. no És Vés, francès. És, és, francès <laughs> és molt ràpid en asfalt i en terra també. En terra, sí, sí. sí. I amb neu. I en neu també. Eh, en neu. No, realment és, és difícil en trobar un, un punt dèbil per ell. Esperàveu realment aquest resultat, Jordi, al ratll de Monte Carlo? No, no, no, no. Fins i tot jo crec que hi, hi, hi havia molts, molts interrogants no? de cara a la fiabilitat del cotxe, de cara a quina velocitat podria tenir, inclús el fet de que l'any passat l'OG va córrer amb nosaltres, però no a la categoria gran, sinó un cotxe de categoria més petita, doncs donava la sensació que us vale, era quan engeguem, tindrà tantes ganes de fer-ho bé. Malament. que potser malament, però no, no, realment, vull dir, crec que li van haver d'alguna manera haver-se de barallar amb un cotxe més petit amb els altres, potser el, el, li va calmar l'ímpetu i no, no, realment, quan ho ha de gestionar ha de tenir el cap fred realment ho fa. I, I molt bé. Hem de dir, doncs, que Sebastià Nogé havia set company de, de Sebastià en l'Èpica, potser si troben el fet de... de... Poder una marxa forçosa va ser eh? o la, la que va haver de marxar Sí, jo crec que bueno, ells eh, el fet de tenir a el l'OEP els hi ha anat molt bé tema màrqueting i ho van voler allargar, però potser no van pensar en un futur a mig termini no? I, i això va fer doncs, que, bueno, que no hi hagués lloc per dos galls del mateix galliner a l'OGS va haver de buscar la vida no la va trobar fort, llavors va aparèixer a Volkswagen i que un pilot com Sebastià Nogé doncs, agafi un equip així, és que ja sap que hi ha una fusta de campió darrere, perquè aquí has de pensar que al començament, eh, no era el cas, però sí eh, doncs, que alguns contratulians del programa deien que oh, Volkswagen és com si arribés a eh, nou, no, no, no, Volkswagen ja té molta, molta traca darrere, mm -hmm. és un equip campió, eh, quan fa una cosa, si ja sigui a la Fórmula 1 o a Mundial de Rallys on es fiqui, ja fa una cosa sabent què és el que es trobarà, i eh, doncs, ni, el que dèiem, ningú postava tant com perquè aquestes altures de tres victòries de Sebastià Nogier, si no mm -hmm. recordo malament sí. i una de Gerimati La l'Apbala mm -hmm. perquè Grècia no va guanyar l'Apbala però sí que va guanyar no l'Apbala va, sí, <laughs> sí, tant... sí, sí, sí. va estar bé això perquè bueno, s'ha parlat molt que el cotxe s'ha fet a la mida de l'Apbala i això no és, no és realment cert no? el cotxe s'ha fet de manera que funcioni i bueno, el que passa és que l'Apbala ha fet d'aquests 20.000 quilòmetres crec que n'ha fet 7.000 claro i bon. l'altre potser a hores d'ara de porta, porta 1.500. Eh, perquè és el que diem, no treballeu paral·lelament d'un pilot a l'altre, sinó que treballeu conjuntament pels dos pilots. Sí, bueno... El, tres. El, el que es tracta del cotxe és diguem, un producte acabat i que es tracta és d'adaptar-lo a cadascú, no? De manera que cadascú es trobi còmode conduint. Vull dir, no, no anem a buscar fer el cotxe infinitament ràpid, perquè si no probablement com que no saben, saben, tenen una idea de què ve de la següent curva, però no hi han passat, o no hi han passat aquella velocitat, han de tenir una mínima capacitat per reaccionar, no? i llavors es tracta de fer un cotxe que ells puguin conduir còmodament. Molt bé, doncs eh, deixarem aquí aquesta primera part de l'entrevista amb Jordi i després parlarem doncs, què espera d'ara fins a final de la temporada, que bueno, de moment se'ls planteja un camí pla, però, bé, el Mundial té als i baixos i no el desitjaríem pas que, que tinguessin una baixada ara, sinó al contrari, molt més, que pugin encara més o que es mantinguin. Jo li volia demanar una cosa només, abans de canviar amb el Jordi, que és també tenen tants problemes amb els pneumàtics com a la Fórmula 1, que si mitjos, que si tous, que si... Supertous, eh, supertous. Supertou, Tants, tants, no, però sí que en tenim perquè, bueno, eh, la manera com funciona el Mundial de Rallys, perdó, tens dues opcions no? tens el pneumàtic que funciona per a aquell rally, que és el que normalment eh, anomenen dur i tens el tou, que seria el d'emergència per si plou el que passa és que el, el, el, el és l'únic que potser pot sortir en un rally on estigui el, la, la terra o les pedres estiguin a 35 graus sortir amb rodes topes i tornar a l'assistència no? qualsevol altre pilot les destrossaria en 20 quilòmetres i ell no Uh -huh. Això fa doncs, que bueno, també hagi creat polèmica, el fet de, que, bueno, de sortir algun ratll amb les rodes eh, toves i que tinguis un cotxe de la FIA per mirar que no hi hagi cap canvi de rodes al mig de l'autopista o, o quan acabes un tram. No? Vull dir, polèmica n'ha creat, no tant com a la Fórmula 1, per sort, però, però, però sí que n'ha creat. Molt bé, doncs fins després la segona part del motor, que parlarem més amb el Jordi i d'altres coses, no el verd sobretot aquest campionat de Catalunya, ai, de Catalunya campionat del món també de motos aquí que es fa a Montmeló, eh? Correcte. Doncs vinga, fins ara, nois nosaltres seguirem amb l'embol, eh? Bé, si s'apiquéssiu els jocs que ens montem cada vegada que, que enviem d'aixòs, però qui ho anava a dir? Qui ho anava a dir? Uh, que la gent de l'envol uh, faria un programa aixís a mitges uh, amb, amb, amb, amb gent de ral·lis i gent tan bona com en Jordi Riba, eh? Qui ho anava a dir? Uh, qui qui tenia de ral·lis? Eh? No sabia sé què dius, eh, no? Les notícies, el que veiem per la tele. Veieu per la tele? I ells, si li demanéssim amb el Jordi. Escolta, què que l'envol? Però, bueno, ara ell s'està enterant tampoc, ni papa. És que sabem nosaltres més de rally que ell d'envol. Però, bueno... Sí, sí, sí. No, però en, fin, però, en fin, no, no, per això li ha anat bé perquè sap, sap, sap a partir d'ara que hi havia un equip a Berga que, que va quedar campiona d'Espanya, eh? i sobretot doncs, en categoria femenina, que deme obligar que hi hi bien, perquè dies hi havia ben pocs equips, no, per aquí la comarca. quants equips hi havia? Aquí la comarca, a estr que siguin masculí o femení en aquella època. Eh, uh, hi havia, jo, jo em sembla que, uh, a Sallent, a Sallent hi havia algun equip. Eh, uh, a equip Porreig no sé si hi havia hagut equips, Manresa, també. Abast... Bé, a Manresa ja, ja estem parlant de, de aquí, fora. En aquella època potser havia tres sí. vegades més equips que no pas hi ha ara. Uh, això segurament. El 34, fins al Balsareny. Balsareny potser també. Era el segon esport, el Humboldt. Sí, sí, sí. Després del futbol. I això s'ha canviat, eh? Sí. Quico? Se l'ha menjat el bàsquet i el futbol sala. Sí, el bàsquet s'ha menjat... I la mala gestió dels nostres presidents federatius. Tot està que Presidents federatius, sí. o sigui, els grans, eh? Els grans són una colla d'Hadròpods sí, que no s'agafes, vamos. Perquè és molt vistós, jo. Havia vist algun partit d'Ambol. No, no em considero un forofo l'handbol, no em considero, però m'agraden molt tots els esports. I jo considero que l'Ambol, a la vegada doncs, que et dona aquesta, eh, aquesta quantitat de gols, el fa com més emocionant, no? El que passa és que té un problema, que és un esport que és poc televisiu, per aquí no s'ha de transmetre l'Ambol. Uh -huh. tu agafes on està vivint el Jordi allà a Hannover, Alemanya que el Humboldt és una religió uh -huh. i tu veus les retransmissions de la televisió alemana la televisió sueca són espectaculars. tu veus les retransmissions de les televisions d'aquí i són de de l'any 50 <ríe> que les no foten per ficar-hi o per fer-hi alguna cosa exacte, no saben retransmetre en vol l'embol no és molt ràpid i si no el saps retransmetre no és vistós i no saben fer i ja està, aleshores per això televisivament no vesteix perquè no ho saben fer Tu mires ara la final full que vam fer ara a Colònia, i és un espectacle, perquè veus imatges, càmera lenta, càmera superlenta, totes les posicions, i és brutal. Ara ve, si et passa una ja, càmera al palco i si hi la pilota punta a punta, no veus res. No? És així de clar, és un dels grans problemes que no, no s'ha pogut defensar ni la Federació Catalana ni la Federació Espanyola. Però com estan només per cobrar i viure, perquè a ja, més ja tenen prou, és clar. Però sí, malauradament hi ha molts eh, molts esports que s'hi troben, en eh, aquest cas que estàs explicant, Kiko. Aviam, um, anem a parlar doncs una altra vegada amb la Carme i la Montse que els hem fet un programa com qui diu especial per a elles, eh commemorant el, el, el, com, com la independència, eh una mica um, el, el, aquest campionat de Lliga d'Espanya, de, de, carai que quasi res, costa dir-ho, eh perquè dius, hòstia, ara, ara aquesta època però mira, hem de dir Espanya i de moment, en aquells moments era molt gran era molt gran i poder seguir sent una. Ara són moltes ja, Espanya. No hi ha gran llibre, ara ja no. Uh, hi havia el Franco en aquella època? Sí, I tant. Sí. Uh, va ser l'any que es va morir. És a dir, aquest campionat va ser el maig i Franco es va morir al novembre, d'aquell mateix any. Sí sí. Sí, sí, sí. O sigui, aquí encara hi havia Franco. Si va aguantar la victòria d'un equip català, per... uh, sí. això va ser el que el va tot mal. A ja, més, no a les semifinals vam guanyar les de Madrid. A veus. O sigui, la final va ser amb Saragossa i les semifinals van ser amb les de Madrid. Ell ja ha vist amb el futur, no? No? Aquest, no, aquests, no, no, aquests... no, no. Això era un títol de lliga, no? en hora de Copa de Dogenesalíssimo, aquestes coses. Com es deia aquesta lliga? Mm, no aquesta... No recordeu era, No sé, però era de la Delegació Nacional Nacional de la Secció Femenina del Movimiento. Hòstia, mira... Sí, sí, hi ve... l'escut i tot, eh? Sí. <laughs> Molt bé. I a la medalla també hi havia sí. l'escut. La, la guardeu. Sí, la medalla sí. havia la cinta, que pots contar quina bandera era, no? Bueno, però clar, l'hem de conservar. S'ha sí, de conservar tal com no és, no? Sí, sí o no? I de què la donaven, de tu? No, no però ha, no sé. El color hort. El ja, color és hort. I encara aguanta. Sí. L'heu fregat? Més o menys. Home, no ja. gaire. El poder, si la portem un disgust. Millor que no... Sí, val no fregar-la gaire. Millor que no fer mapes, ah, molt bé. Molta... Sí. Quina il·lusió, eh? Sí. Que, doncs aquell, us van fer al pòdium? Ssss... Què que no, eren? El pòdium... Els tres primers classificats? Els tres primers. Sí, els tres primers, els tres primers. Sí. Sí, sí, sí. Jo recordo que quan vam tornar aquí a Berga, eh, fins i tot l'Ajuntament ens va rebre, això sí, i... Uh -huh. Ens van fer una mica de reconeixement des de l'Ajuntament. Molt sí, sí. no, bé. Eh? Sí. Sí. Uh, així? Vau fer la Rua o no? No. Tan, no eh? Allà l'Ajuntament... No, es no, es no, no, es no estava així conegut, no, aquella no, època? No, no, no. no, no, no, no. Ni, ni vam sortir allà... allà. Allà, el, balcó. Ha, balcó no, no, i res, el balcó, no, el balcó ni de l'Ajuntament i ni lloc. Carai, és que no. es portava una mica allò així, no? No ho no, no, digueu, no, ha guanyat la Copa d'Espanya. Sí, suposo que... <laughs> home, no es valorava, no se li donava tanta importància com ara un títol, tampoc. Suposo que si sigut ara, i hagués hagut més... Ramon, Ramon Bori, Bori. Sí. Sí. sí. I la vol... Potser, bueno, el Quico deia que és el segon esport més d'això, però tot és el segon esport, Quico em sembla que tampoc no era... Era, era el segon esport. Jo dic que si aquest títol, en cop de ser femení és masculí, uh -huh. otro gallo nos cantare. Això també és veritat. Però llavors que... tampoc hi havia tants mitjans de comunicació com ara, eh? Ahà. Uh -huh. Les ràdios... Sí, però en aquella época qualsevol equip de tercera regional de futbol pujava a segona i li fotien un monument. I... A part de que era en vol, era femení. Sí, el femení sí, també és veritat que en temps no, no es veurà, aquestes veurà tant. Aquestes noies que volen ser marimatxos jugant en aquest esport tan brut. -o? Sí, no això sí emocional. que ens ho havien sí, dit, eh? Ah, sí, molt...